دې نه خلاصېږي دا دی وایي هغه څنګه دې د صالحینو <سؤال> د لابن کټه تازه ویوار دې صالحینو <سؤال> برا دی یا صالحینو ولا چې کنه خپل لزبان دی باندې ځان چې دا فرقه دې تاسو ناتمین دی صالحي ولا تاسو رات تمرک د بارنۍ هغه دې داږي مداسه عتي شي ان دغه کې د مینې سایه عاټي دغه راوونکی په الله تعالی د مینې سایه بسم الله الرحمن الرحیم باب الوصیه بین النساء باب دې بیان د وصیت کې د نساء په بردو زنانو کې چې د زنانو سره ظلم زیاتې و نه کړې شي زګدام په ضعيف مخلوقو کې یو ضعيفو مخلوقاتو کې ضعيف مخلوق دې قاله الله اووتعاهوه عاش روهن نه بالماوروس دی سره زند ت را ويېطرریقې سره پهقالله اووتعاهتهستو انته رووب لسا تاسوان نه لري تعاق نه لرري د دل کولو واک د عدل, عدل نهدنته کې هغه لی عدل بانی عدلی حقیقي چېغ دله محبت دی هر کې د لی ظاهری دي نو هغه با سکی هغ ل برابر زونه به لباس را وولل کاپرې لاس خو د زلو محبتې دی هغه تاسو داسې نه شي کولی چې ګړې ښي دي دوه ذې درې دي سرور دي نو ګې تاسو ک د زلو به رابروالی د مینیې و کې داې شي لو چې تاسو ډېر کوشي کوي خو فلا ته میلو کوللهمل ما اوړ په پوورره اوړلو سره نو خ تضررو کلل معله کا چې پرېدي دي یویل ل را په شان د زوان دي و ایتس دی هو تطق فین الله کان او الرحیم کیدا یو د سرناړو تطسم کې دراایږي ردیم په ما باندې صحاب لیک او نبی رسول الله صلوات والسلام بهمو نبی رسول الله صلوات والسلام په سفر کې تنهم اې دا اختیارو چې تاسو کومه بيوزه درا بوځي داو نبی اسلام داوی د سی په خاطر د پاره د زړه خوشاله د پاره دا, بی دا لا بیا او نظیر صلی اللہ علیہ وسلم با دعویم حاظا فیما عملک زمار اختیار کی دن اغداوی فلا تلونی فلا تأخذنی فیما تملک ولا عملک اللہ چی ستاکم اختیار دی و زمارت و وصن رسیگن پا دعویم مرحی او قرآن چی سنگویل اندک و سیداء او واقی را زیوی و سنوی دو خضیوی نو لیکن ناس کی گبشتی لگوی او مشراو بلا دا ک او ب م دا خو بنی دی که نه ی بلته ضرر دا کشره دی مشر چې لکه د دخواون ما سره دی دا نو ده نو چې نه یو شان بیا داسې نو نه ما دا ده د کششر دی تپوسو که دخوا تهوي د د تا مون سره نه په کو سره زیاته د نووي نه یو شان دوواره سر دی غ او هلته خفه کو شي دا اویاه ورته که چرارتمونه سین دوار وخت دی تته کوي <تصفيق> ته لاس مګر د دې دې دې اراره او چې په مخراو او د بيبيته له بل دا کې سره نو مطلب دا دی چې قران ویني چې ولن تستيو <تصفيق> انت عدل بين النساء هرڅ هم او واجب وګوږی دې بيبيته له بل امودر نه دا وګي قامغه اواز ته کې نه ابو هريره تاجير نامه او ابو هريره اس تو بو النسا خیره وصیت قبول کې زما در طرفنا د زنانو سره د خېګړې کول او ف ان المرأه خلقت من ضلع یقینا زنانت دې نودات دې دغې شه د دغې څخه پختینا وان ان اعوج ما فی الضلع عالم او یېن ډیره کاګاغ چې کم په پختو کې دا مد په کیا بر د افضته توکمو کهته شوشي چې دا سیید کوو که سر او دا به ماې وه انترک او که پرې خو د لم زل آجننو کګبوي او فیدهبت یهغلیلی دا پس سو بې سا زره تمد کویم چې داسو اوید کول کې زما د طرف ن د زنانو سره دخیګړی کولو دو کول دي یو کول دیزای کې ظااهر دا معلوې کی د ګسې پښای پیدا ده دا وای ت شوي د المر اتک زیله پیدا شو دا دا باقیمان د خټې نه دا کوم چې د عدمه السلام د پیدا ش نه پاتې شو وه خدااکم چې دا راځي چې دا ګسه پښای دا تشببي دا خو روایتو روایاتو کېغه تشببی ې زنو کې نهشته پیدا شو دا خې نه دا خدا داسې کاګه ده غواالت په کېدي لکه څنګه چې پختای کاغي په ورته دې ته نه غواړم چې ماته وای کی دا دا چې کګینو ماته وای کی ماتورې څه د تشریه تشریر دي دی ماته څه چې د څه دي وای دا وخت له برخه دی وې وصیري وای تن في الصحيح المرأه كظل لا کا تکف ان قمتا كثرتا و ان استمتا بیا اس و ان استمتا ت بها استمتا ت بها او کیه وای دې دې وکړه اوکا فائدتی نو فائدہ باتی اہلین کو والے بکی کوب لرگیوے او فائدہ باتی تختلاخلی او لکا چھو رائیڈے رہا لکا وفی روایت لی ان المرآتا خلقت من زلائن لن تستقیم لکا لا طریقت اندان برابری تال رفض طب بلکل برابر لاری خواب اقصان اصوب کی ایک اصول پکی ننوری نیو پکی دو موری ارزم قبل نوری نئو پا که دشای دموری فا این استمتعت دیا استمتعت دیا وفیا ایوج و این ذهبت تقیموان و قسرتا و قسرتا و قسرتا لا قوان ایوج و بمتح العین و الواو ایوجو ایوجو ایوجو ایوجو ایوجو او ایوجو لیکن دا ظاہی ری نبي الرسولات والسلام یخطب او و وکوا ظاکرنا کا اذ او ذکر کو کول ندی آ کرا هغه ځدی زخ نکړو او صالح علی السلام فقال رسول الله این با باشقان این با فلا رجلن عزیزن داپور ته دې ته سره شان والا اریمن منیعن بیراتی لوی پسادی مجموعه باندې زادہ خپل قبیله کې ذا کاررن ننس بیا ب سا د دناوز کرو ک فاض في نه ووااضیو کو ددي په باه کې فکاره دو أحد کوم قف کوي یو تنستاو فلی دو عمراتته هو ف دو مرتهو خضوي جل د لادي پهشان د والودو من آخرې یمي شاید چې ددي ررض آخر برستتو طرف کې دی بیا ور سره ډډ لګ نو دووره یم او چې بیا وتویل نه شي چېطر را ده پ شارې پ پوختای دینا ما دیکھو سیدنو بیر دیگر سوم وعدا هم بیاری توسیحت وعدکو فی ضحیقهم من الزرطان چی تاس ولی دو ریح ما صوتنا خان دی وقال لی ما یزحق احدو کم من ما یفعلو ولی خندا کئی او سنسا سنچی اغا لی پفلهم گئی ایم فیاری زکرم دی باری تبا ریجون تنازی داد داگاری خوبطام چو کری لکا خدا را چیزن بی اختیار اوار اخراج شو نو خانه <متحدث> ما انداګانې ژوند نامه کاه البته د تعدیب د پارا وحل هغه کیدنه هغه جیز دی د تعدیب د پارا او د دې د غلام وحل بلنداینه سیوی دا بردين لکمي و هغه العارم الشرير المفصد ان بعض قام بسرعه واحد معنه دې درجه نه نو لا یفرق مؤمن مؤمنه ان کرها منها خلقا رضی منها اخر او قال رضی منها غیره یو مؤمن چې دغه نه د بل مومن سره بغض نه کوي ولی ذک خامخه خا د یو مؤمن سره د بغض نه کوي کچره دانی نه یو خسیص په کې بدی هبل به بکې خی کاټو به سمری شي په خوړو به بدل د عمر راړی چې سوایمه اسا انت کروشه نو یا جل ویخرا کثیرا يُقالُ فَرَقَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَفَرَّقَهَا زوجها فَرَّقَهَا زَوْجُهَا بِكَسْرِ الرَّاءَ يَفْرِقُهَا بِفَتْحِهَا أَبْغَضَهَا وَاللَّهُ عَلاَم وَايَا سُبْحَانَ مَنْ مِنَ الْآفَاقِ جَمِيعَ رَجُلٍ وَأَنَّ سَيِّدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَ الْوَدَاعَ كَرَسُولِ اللَّهِ کاره اوواده نهتیحتتی قووا مقال الله او تو ب د سا خیرره فین نهنا هم نه اوانې غند کوم ليسسه تم لکووره منونه عوان دي قيداني دي او تاسو اختیار نه ل دناواوا داغ نه چغه فدا غستل دي تی دي, وتكول دي الله یاتی نهېفا موبا نه که را لې بیا سرهګندې د ف ان فال نه که دا کارو کې فاجرون نه فمزاج بیال شیدري نه په در لګوللوو کې کا مفرې ده دای ور کمر نه بې کمر نه کله کار د بلسو کنی را بل واچئ یا بس کوي نه واجرروونه ری تقریر نکوهره خبر بغیر ادمای چې زناسر ظلم کوي یا تي ما کوي او چې و مخ بنو وایو یډه بنو وای او فلانې چیز بنو افلانې نو بنو وای نعمته دا خبره ورويو یو ګرپاڅې د شیسته پر سموای چې دی کوي نو یې تا دا اوس د دماغ دې پاګلا په ماجه تاسو وي زهوبای داړ عالم یا ابو لخطماتم یا بلاسماتم یا املاماتم یا ابو کفره ما چې نو ه و تاته پرته خ د کورور پلاان کور خو راغلل <سؤال> ده چې پلا کور راغل <سؤال> نه تاته او پرتئ ډټر لا <سؤال> بي او کپ س پخ را وکي او خپې بچ هم سا شا پوشي خبري که نه ما چې دا خو پا نو ځان ته سان جوړئ نو و زه تي د دا تعدیب ووهل دي دغه ووهل نه لاته جي کوم وایي د بی سرات په سرسلام اوفر ما وورې بوه زبان غیرره مبار بیا اوخت کووهلو سره کچه هغه وحالج غره صح نه فاین اطانکم فلا تبو علی النسبیل علی انلکم الا نسائکم حقا خبردار تاسو د پارا په پا زنانو تاسو باندې حق درېولې نسائکم علیکم حقا دا زنانو پتاه باندېښتې په حقکم علینا تاسو بانے کم علی ساسو حق بدی با باندې الا یثنا حق بنتکرونا دیبدا نو غره انبه فریدی تاسو دې سترو ته هغه څوک تهېبات غړې تپری و سترو د کی تا تا دی دګه اوس دا بل سو پدېږي دا سرود کې لکه دا کارونه کې دا ناروا کار دی ولا يذن في بيوتكم لمن تكرهون اجازه پنو ور کې استفه پکوټو کې هغه چې تاسو به غني دا زموږ دا روانې دې خو دې به ورته معنا درا دي ټیک ته وराई دي الله او حقو ان عليكم حق دې پتاه تاسو انداره تخسينو رينا كتاب ورې کې في قسمتنا وطعامننا جؤلا جاموا ولم خور مناسب عوان الاثيرات الجمعانيا وهي الاثيره والعاني الأسير شب فك العاني, العاني. هذيك هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأه في دخولها تحت حكم الزوج بالاسير والضر المرح هو الشاق الشديد فلا تبغوا علينا السبيل الا تطلبوا طريقا تحتجون به عليه وتؤذونهن به بل تغلی قمنطا ہاں مانوې سابينه حيدره رضي الله عنه قال قال قال ان تطعمها يتور قراق ورګه اذا تعنت اخپل بازار کې کباب پکره وایره چې ما ته وګوري نو شي اږي چې وګوري ما شي کپر دریه چې خپل دیو ککوډي وایي لاره راواله چې دا ګلندانو وګوري دې نه ګره ان تطعمها اذا طعمت وتقسوها اذا تصيتها ولا تضرب الوجه مقول موها ولا تقبح بدل دي وتموها لا تقل قبح كل شيء الله دي ولا تهجر هجران ما كو الا في البيت الا ادينا ور كورن بار دي نپ کو کو تا کی دن هجران کو وا بفضل کو ها عن <تصفح> خبري بوسرم کي لکا خبري بم خبري بي نو نو ډیر آکا چیر آکا بس آکا نور نن وبګی لا تقب هیلات تلقبها کلا هم اورې زانو ته چی چی خوند دی بسوی خوندلی دا تا کارګار جوړ دا یو بس کتنې نه وبدې بمړی وېز کار وبدی وې له وله جو پصپل وبدې ګراماندی وې ها وایې دی وایې د خلکو اسرال ما دور فرګه دی دا سب ته فریږي نه د ورنۍ ته فریږي نه باڅې ته فریږي او بيغله کا ها من هغه نه تر دې نه کال کال رسول الله صلی الله علیه وسلم اکبر مؤمن له ایمان اکبر المؤمنين ایمانا احسنم خلقا اخلاق خصي وخياركم خياركم للنساء تاسك بهترین اغدي بهتري می خپل زنانو په حق سبحان الله وهي اماما الله تعالی الله تعال دان ې مراتې نه خذين فجا او الله او تعالله رسول الله فقاله ځائررنن ن س حالله وااجهن نه دا ښې خو زیګروری دی په خاوندان ته یم بعد د ضررب بند ک نو بس تو هغ چې زنم بجتی شروعړې ده او زیګروري شي بعد د ائره ارو چې دغا هغوی شوور که دی اراحت چې ضرب دین د اسلام دی لګاو اوګي له هغه وای فاطف به اهل رسول الله صلی الله وسلم نه ساور كثير او ګر دی دین اسلام په آل باندې ډېر زنانا بار بار راتي او باز په او باچی راضی او راضي یو, غرادی یو غرادی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَقَدْ أَصَافَ بِآلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجُنَا د نبي رسول الله په بيت باندې په قرب باندې ډېرې زنه ګرږي راګړي شکایتونه کې خاندان لسته اولای ک دي خيارګم داس تاسې غور کسان دي تورم کوی تاسو لکه دی ښی لگا ها زائرنا استرانا ها جرعت دنیا د خونڅیز د خوښه ورو متايحه المرته الصالحه بهترین د سامانونو د دینه اغه نیکه خزله او الله اذا نیکقدر کید شرم لوخ کید ورکه شیده ولا سگه انته ذکرم دی باندې د شرم لوخ یو کس به ولا سگه نه الله اذا لخی نه هی بشی او حسینی الله اذا درکی ها او جنا اذا له اولاد به درکی بس انتا د ما رسول دی ته کو دا سو شرم مسلمانیا Pasó lo mismo con David, nos salta tarde,